Jesucristoren San Juanen liburutik. Aztearen lehenengo egunean, Maria Madalena ilobira joan zan goizean goiz, artean ilun egoala, eta harria ilobitik kenduta ikusi eban. Orduan, Simon Pedro gana eta Jesusek maite eban beste ikaslea bihurtu zen lasterka eta esan eutxean, eroan eginda bellauna ilobitik, eta ez dakigo non jarri da ben. Maria hilobi hondoan egoan bada kanpoan negarrez, eta negarrez illobirantzen makurtu zan, eta ingeru bi ikusi zituan zuriz jantzita, Jesusen gorpua egon zan lekuan desarrita, bata buru eta bestea onetan. Aingeruek esaneltxoen, Zer da negarrez emakume? Arek erantzun eutzen, nire jau eroan dabe eta ez dakiten noni pini daben. Hau esan eta bere ala, atzera bihurtu zan eta Jesus ikusi eban zutunik, baina ezan konturatu Jesus zanik. Jesus egezan eutzen, zer da negarrez emakume? Noren bilazabiz? Arek, Baratze zainazalakoan, esan eutxan. Jauna zeukeroan badozu, ezai dazun, honi dozun, eta neuk jasoko dut. Jesusek esan eutxan, Maria. Honek urreratuz, esan eutxan ebreeraz, Ramoni. Hau da, maizu. Jesusek esan eutxan, itxinagizu, orain dino ez doteta, igon. Zoaz, nire eta igon. Neure aitea eta zuen aitea gana nua. Neure jainkoa gana eta zuen jainkoa gana. Joanzan Maria Madalena eta barri hau emoneutzen ikaslei. Jauna inkusidot eta hau eta hau esan deuz. Jaunak esana.